Там було велике подвір'я перед цегляним вікнастим будинком. Біля нього сріблястий, як ракета, легковий автомобіль. А під стіною гаража, там, де височила купа білого піску, маленький легковий автомобільчик. Геть як справжній. Навіть самохідний. Тільки іграшковий, дитячий. Оля якось бачила такого автомобіля на вулиці. Їхала на ньому дівчинка з рожевими бантами. А її бабуся і мама, не встигаючи за тим автомобільчиком, бігли на вздогінці і галасували. Татко Олен, сміючись, тоді казав до мами. «Слухай, давай продамо хату і купимо дочці таку машину. Може, коли кудись підвезе?» А на піску і біля нього валялися ще різні цікаві речі. Пес смертно лежав у своїй буді. І Оля сміливіше припала до свого віконця. Там були такі іграшки, яких вона ніколи не мала. Та й у подруг жодної такої не бачила. Хіба що в магазині «Дитячий світ». Юрко хвалився, що навіть і в тому магазині нема таких дорогих іграшок, які є в нього і його меншого братіка. У кожного з них... Є своя заводна залізниця, геть зі станціями, рейками, поїздами, вагонами, навіть стрілочниками маленькими, як живими. Оля намагалася відшукати очиням хоч одну ту залізницю, але зненацька над нею, як ворона, каркнула. — А ти що тут робиш? Оля відсахнулася від свого черівного вічка і схопилася на ноги. Раніше, ніж побачила, кому належить цей голос, Мимовільно затрималась поглядом на яскравому зблизку великої гранчастої брошки, райдужне мерехтіння якої аж різануло по очам. Перед нею стояла Юркова мати. Оля знала її в обличчя. «А що тобі тут треба?» «Я... я до Юрка», – промовила дівчинка і спробувала усміхнутися на супленій жінці. «До Юрка мого?» «Так». Оля зніяковіла і знітилася вкрай. Юркова мати дивилася на неї так холодно, що дівчинку почав бити мерзлякуватий трем. «Я... я... я однокласниця». «І що тобі від нього треба?» Оля під тим поглядом не відразу і пригадала, чого зараз опинилася тут. А пригадавши... Заходилася таки розповідати, що примусило її прийти до них. «Ха, ось воно що!» — вигукнула на ту розповідь Юркова мати, ще й голосно засміялася. Оля їй у відповідь, вбираючи шию в плечі, теж усміхнулася. А Юркова мати вже цілком серйозно сказала. «А це ти непогано придумала!» І сама пішла до хвіртки. Натиснула кнопку, але дівчинку не запрошувала з собою, навіть не глянула вже на неї. За парканом почулася чиясь хода. Хвіртка хляцнула якоюсь залізякою і пропустила Юркову маму у подвір'я. А Оля сама лишилася на тротуарі. Враженими очима дивилася вслід Юркової матері на глухо зачинену хвіртку, що то значило? Вона ж сказала: Це ти не погано придумала. Вона ж усміхнулася їй. Ні-ні, без квітів вона не може йти додому. Без квітів їй нема чого йти додому. Завтра ж, Юрко сам казав, завтра в Марії Петрівни день народження. І за темна зеленого паркану ніхто до неї не виходив. А може, Може, Юрко зараз винесе? Ну, це ж не так швидко робиться. Ну, звичайно ж, мама розділить букет. Тоді лише винесе. І вона чекала. Зболена, але зі щирою дитячою вірою, чекала Юрка, черкала його квітів. Хідником, оминаючи її, вешталися люди, та їй було зовсім не до них. Вона, мов заворожена, не зводила очей з темно-зеленої хвіртки. Однак та не відчинялася. Оля спробувала знову глянути у вічко дірочку, та пес збуди зле зирив тепер прямо на неї й гарчав. Вона наполохано відступила, утративши бажання підглядати в чужі володіння. Лише несміливо клинцювала по підтинню один маршрут туди сюди. Раптом у дворі за парканом тихо задвихтів автомобіль. Щось наказував голос Юркової матері. Розчинилась така ж темно-зелена, як і хвіртка, як і весь паркан, величезна брама. На Олю наче роззявилась глибоко, аж до горла пащека якогось звіра хижого. Дівчинка вся аж зменшилася. Машина вигулькнула з тої пащі і, набираючи швидкість, попливла собі по асфальту вулиці. А в ній сиділи спереду за кермом батько Юрків.